Tengeri kalandok Akadnak utazók, akik nem a színigazat mondják el, hanem tódítanak. Nem csoda, hogy azután sok olvasó vagy hallgató nem hiszi el szavaikat. Őszintén sajnálnám, ha akadnak közöttetek valaki, aki kételkednék történeteimben, mert ezt arra kellene kérnem távozzék körünkből, mielőtt még belefogni tengeri kalandjaim elbeszélésébe. Azok ugyanis, bár színigazak, még hihetetlenebbnek tűnnek. Célóni utazás. Először néhány évvel oroszországi utam előtt szálltam tengerre. Akkoriban legalábbis huszár ezredes nagybátyám szavai szerint ő nevesztette a világ legnagyobb fekete szakálát, inkább libákat kellett volna még őriznem. Igaz, államon még csak pejhegyzett a legénytól, de már felszül bennem a vágy, hogy nekivágjak a világnak. A családi tűzhely mellőli rövid kirutcanások sehogy sem voltak így Hajdanában atyám is a világot járta, többet volt távol, mint otthon. Ha egy-egy útjáról visszatért, kalandos, de mindig őszinte történeteivel sok szép, kellemes téli estét szerzett nekünk. Talán majd az ő történeteiből is elmondok néhányat. A nagyvilág utáni vágyakozásom részben velem születhetett, részben pedig e történetekből fakadhatott. Éjjel-nappal az utazás vágya sarkalt, és én mindent elkövettem, hogy megpuhítsam családomat. De hiába könyörögtem, hiába duzzogtam. Ha atyám már-már beleegyezett, anyám vagy nagynéném akadékoskodott, és ez ismét megkérgesítette szívét, így sokáig meddő maradt próbálkozásom. Egyszer azonban mégis mellém állt a szerencse, Anyám egyik rokona látogatott meg bennünket, aki csak hamar nagyon megkedvelt engem. Nem fukarkodott a dicséretekkel, ügyes és derék fiatalembernek nevezett, és megígérte, tőle telhetőleg segítségemre lesz, hogy hőnóhajtott vágyam beteljesedjék. Ékes szóló szavai többet nyomtak latba szüleim előtt az én gyerekes esdeklésemnél, így szépszerével meggyőztem őket arról, hogy immár eléggé felcseperedtem ahhoz, hogy világot láthassak. Atyámnál és anyámnál megtört a jég. Belátták, hogy aki útonul mit sem tapasztal a világból, s anyám asszony katonájává válik. Végül, ha nem is máról holnapra, beadták a derekukat, és úgy döntöttek, kedves rokonomat elkísérhetem Ceylon szigetére. Nagybátyja ugyanis már évek óta eszigetet kormányozta. Az uti készületekre és a búcsúra nem vesztegetem a szót. Amszterdamba szálltunk hajóra, pontosokmányokat okmányokat vittünk magunkkal utazásunk egy borzalmas vihartól eltekintve eseménytelen volt. Ám e vihar olyan különös következményekkel járt, hogy legalább néhány szóval beszélnem kell róla. A szörnyű vihar kitörése éppen egy sziget kikötőjébe írta a vitorlás hajónkat. Kikötőben fát és vizet vettünk föl. A pusztító erejű vihar egész erdőket döntött ki, gyökerestő tépte ki a fákat, és száként röpítette a magasba. Nem holmi fácskákat, hanem több mázsás súlyú évszázados fahóriásokat emelt játszik könnyegséggel a szélvész öt mérföld magasságba, ahol pehelyként kavarogtak az örvénylő levegőben. Amikor a vihar elült, a fák visszahullottak a helyükre, és ismét megeredtek, így alig maradt nyoma a pusztításnak. Egyedül a leghatalmasabb fa esett véletlenül máshova. Erről a különös véletlenről bővebben kívánok most szólni. A vihar kitörésekor épp egy férfi ült feleségével a fám, uborkát születeltek, e szigeten ugyanis fám terem az uborka. A szerencsétlen házaspárnak nem maradt ideje, hogy lemásszon a fáról. Az élvész velük együtt tépte ki és sodorta egyre magasabbra az uborkafát. A születelők repülés közben görcsösen kapaszkodtak az ágakba. Az ilyetségnél nagyobb bajuk nem történt, de a többlet súly megváltoztatta az aláereszkedő fa irányát s helyzetét is. Így nem gyökerével lefelé ért földet, hanem akár a kivágott fa oldalára dőlve zuhant le. A sziget lakók ősi szokás szerint viharok közelettekor mindig elmenekültek otthonukból, mert nem akarták halálokat lenni a pusztító szélvész által ledöntött házak romjai alatt. Most is így cselekedtek. A sziget legkegyelmesebb ura a nagy törzsfőnök is messzire szaladt palotájától. Amikor elmúlt a vész, ötös főnöksége boldogan sétált vissza fedezékéből a palotájába. Félúton járhatott, amikor az iránytévesztett tévesztett favoriás rázuhant, és szerencsére, szerencsésen agyonütötte. Igen, barátaim, szerencsére. A szigetlakók szerencséjére, mert ők kegyelmességek közutálatnak örvendő gonosz zsarnok volt. Alávaló kínzásban lelte legnagyobb örömét. Minden szigetlakó, beleértve feleségeit és kegyenceit is a legnyomorultabb sorba élt mellette. Tárházaiban halmokba rohadt az adófejében a lakosságtól könyörtenenül begyűjtött élelem, a szigeten pedig éhinség dúlt. A törzsfőnök főnök anélkül, hogy kisúját is megmozdította volna, vőségben duskált, mégis éjjel-nappal robotoltatta alatvalóit. Földrajzi fekvésénél fogva a szigetnek nem kellett külső ellenség támadásától tartania, a törzsfőnök mégis minden harcra termett ifjút elszakította a családjától. A harcosok nevelését a szószoros értelmébe saját kezűleg látta el, amennyiben saját legtörzsfőnöki tenyerével pofozta mindannyiukat hősök ki. Így mindig egy kis hadseregre való nagyszerű hős tartott raktárom, de csak azért, hogy áruba bocsássa őket a szomszédos törzsfőnököknek, és pedig mindig a legtöbbet igérőknek. Így gyarapított a milliárdokra atjától örökölt kagyló millióit. Csak hamar fülünkbe jutott, hogy uralkodási elveit és módszereit egyik északi útja során sajátította el. Meg kell jegyeznem, a sziget lakók számára egy kis kiruccanás a kanári szigetekre, épp úgy éjszakot jelentett, akár csak Grönland. Megdöbbenve hallgattuk a törzsfőnök északon tett látogatásáról szóló beszámolókat. Az elmondottakban már szemnyit sem kételkedhettünk, így a részletekről bizonyos bölcs megfontolásból ma sem beszélek. Bizonyára ti is ismeritek a régi közmondást, barátaim, mi szerint. Nem szól szám, nem fáj fejem. Én már korai fiúságomban is alkalmaztam ezt, mert hamar megtanultam, hogy hallgatni arany. Minden sziget lakó szabadítójának tekintette az uborka szedő házaspárt, hiszen ők küldtek azon a repülőfán, mely a gonosz törzsfőnököt agyon csapta. Hálából hamarosan őket választották meg új törzsfőnöküknek. A házaspárt tehát elfoglalhatta a megüresedett ront. A jámbor emberek lepülések közben olyan közel kerültek a napkorunkhoz, hogy ragyogásába belevakultak, fóróságukba belehibbantak. De még így vakon és hibbantan is bölcsen és jóságosan uralkodtak számos éven át. Amint később megtudtam, a szigetlakók azon túl sohasem haraptak addig uborkába, még el nem mormolták az áldást. Isten éltesse törzs főnökünket!